Вік не враховувався. Хотілося орієнтуватись на соціальне становище. У крайньому випадку – на гроші. «Він інший», – вперто запевняла Настя. «Якщо я в нього закохаюсь, то моє життя зміниться». «Зміниться», – погоджувалася Ліза, – «в гірший бік». «Знайди собі людину нашого кола і заспокойся». «Що за бажання бути...» «Перехідним червоним прапором?» «Правильно. Я хочу бути з Андрієм. І трішечки хочу, щоб Марк зрозумів, наскільки мене не цінував. Чесність поверталась до Насті швидко. Навіть швидше, ніж хотілося б. Ну і знову ж таки, Марк з Като. Я з Андрієм. Погодця, родзинка. Може, тобі працювати кудись піти?» Зневажливо посміхнулася Ліза. Настя образилась. Бо Ліза, ну, мовою це означало «Піди перевір голову». «А що? Це ідея. Санітаркою у відділення, сказала Настя. І подруги дружно засміялись. «Ну спробуй помиритися з Марком, відновити стосунки, дитину там», порадила Ліза. Марк від дитини відмовився. Настя купила гастрита і плакала по ночах. Гастрит облизував її мокре обличчя. Шер незадоволено гарчав. Це мало нагадувало сімейну ідилюю. Знову хотілося щастя. Андрій одружився, не дочекавшись кохання. Він став старим і замкнутим. Він працював. Чуже життя... Велика відповідальність. Настя б цього не винесла. Його дружина погано готувала. Погано готувала і прагнула до кращого. Андрій здавався сильним. Він і був таким. Настяне кохання виявилось йому непотрібним. Як колись Маркові. Але навіщо таке погане порівняння? Це зовсім інше. Вона подорослішала. А боротися із Катями просто увійшло в звичку. У плоть і кров. Марк ставав некерованим. Занадто веселим і надто злим. Все занадто. В його кишенях Настя знаходила таблетки, номери телефонів, презервативи. Марк вперто не хотів розмножуватись. Йому сподобалось бути руйнівником. Він вбив Настину мрію, під трупом якої іноді живилась любов. Настя пробувала сказати Маркові про це. «Ти вбивця!» схлипнула вона за сніданком. «Що?» Марк зіскочив з крісла. На підлогу полетіла чашка і цукорниця. Гарно і святково заблещав килим. Марк смикнув Настю і потягнув на себе. Я не в тому розумінні. Ти вбився не тому, що а дурна ти, Настя, крикнув Марк і боляче вдарив її по щоці. Настя охнула і увідчиї її опустилась на підлогу. "Дивись, не вмри", сказав Марк і пішов. Пішов з дому, як завжди. Пішов і перемістив мрію на Андрія, в житті якого був сенс. Найбільший сенс. Андрій міг би врятувати бабусю Софу. Настя свято вірила в це. А Якщо він не може любити, його треба купити. Порада, закинута на антресолі, знадобилась. Настя знову стала дурною, доброю і чесною. Ніби прокинулась. Андрію належало прийняти її такою, якою вона є. Вони просто поміняються мріями. І все збудеться. Збулось. Шер лежав ворушачись, і дивився в небо. Він думав про Марка. У зраду не вірив. Піддаватись Насті не хотілося. Шер зітхнув, підвівся і підійшов до хазяйки. Настя подивилась на нього і запитала, «Може, якщо так все добре виходить, поїхати і зізнатись Маркові?»